pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat! Deci Domnul, după ce a vorbit cu dânsii, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Fras creștini, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos după 40 de zile de la înviere, s-a suit la ceruri și a așezut de-a dreapta Tatălui. Cu puterea dumnezeiască prin care a înviat și a părăsit mormântul, tot cu aceeași putere s-a înălțat de pe pământ la cer, cu același trup cu care s-a răstignit și a înviat. Mântuitorul împlinise opera divină pentru care venise în lume, ne-a dus învățătura mântuitoare, s-a dat ca pildă de împlinire prin întreaga viața sa și mai ales prin jerfirea de pe crucea Golgotei. Apoi, după ce a înviat, a arătat ucenicilor lui de mai multe ori, vorbindu-le de împărăția lui Dumnezeu. Și iată că după 40 de zile, Sosise timpul ca să se întoarcă iarăși la tatăl său și să primească cu una luptelor sale și cinstea biruinței sale. Aceasta este taina pe care el a explicat-o ucenicilor săi în ajunul morții sale când le-a zis: Ieșit am de la tatăl și am venit în lume. Acum iarăși las lumea și mă întorc la Tatăl. Această slăvită taină o serbează Biserica Creștină Ortodoxă, pretutindene astăzi cu bucurie sfântă. Să ascultăm deci cu atenție și să scoatem învățăturile și foloasele pentru sufletul nostru. În timpul acestor 40 de zile, după ce a înviat din mormânt Iisus, neîncetat mângâiase pe apostolii săi prin arătările sale publice și particulare, Se arătară de mai multe ori pentru ca să-i convingă de învierea și dumnezeirea sa. În a 40-a zi de la înviere se arătă din nou și pentru ultima oară îi mustră, pentru că au fost așa de zâbavnici a crede în învierea sa după mărturia celor ce l-au văzut înviat. Apoi le spuse că toate cele scrise pentru el în lege, în sal și în proroci s-au împlinit în tocmai. Și că așa trebuia să se întâmple după cum erau scrise pentru el și le mai amintește încă o dată că le va trimite putere de sus pe Duhul Sfânt Mângâietorul. După aceea ieși cu ei și cu mulți alții care erau adunați din multe părți, străbătând împreună străzile Ierusalimului, conducându-i în Betania la casa lui Lazar a Martei și a Mariei unde acolo aștepta și prea sfânta fecioară Maria cu multe persoane credincioase aștepta acolo venirea fiului său. Și iată că s-au găsit cu toți o mare bucurie au cuprins inimile tuturor. Apoi Mântuitorul Iisus Hristos le-a mulțumit la toți pentru toate serviciile pe care le-au făcut fiecare în timpul vieții sale, în timpul patimilor sale și a îngropării sale. Și după ce i am mângâiat Dumnezeiește, spunându-le că s-a apropiat clipa înălțării sale la Tatăl și despărțirea de ei trupește, îi invită imediat să-L urmeze se îndreptă cu toții după Isus și porni la drum spre muntele măslinilor. Acolo unde cu 40 de zile mai înainte a sudase de sânge, se rugase cu cele mai fierbinți lacrimi și căzuse în agonie de moarte. Acolo în grădina Ghețiman, unde a venit Iuda, trădătorul cu ostașii și l-a sărutat acolo unde i-au legat mâinile cu lanțuri și ucenicii toți se risipiră. În acest loc Isus a găsit cu cale ca să-i adune iarăși pe ucenicii săi, dar și mai mulți ca atunci, căci au fost în număr de mai bine de 500 și mult popor. În fața și înaintea privirii, acestei impunătoare adunări, Iisus privindu-i pentru cea din urmă oară, întinse mâinile sale și îi binecuvântă. Apoi cu trupul acela care a suferit atâtea răni și chinuri, Mântuitorul a început să se înalțe în sus și tot înălțându-se, deodată a apărut un nor luminos care îl înconjurară, deodată a început să răsune bolta cerească de cântările triumfale ale miilor de îngeri și arhangeli, hieruvimii și serafimii, puterile cerești care venise să întâmpine pe împăratul slavei. În jurul dumnezeiescului biruitor al morții, au venit și sufletele patriarhilor și ale profeților, ale tuturor drepților din legea veche. Și l-au întâmpinat toate aceste suflete cărora le era închis cerul până atunci. Adam, care și-a ispășit neascultarea printr-o îndelungată pocăință. Abel, victimă nevinovată, ucis de un frate pizmaș și barbar. Noi al doilea părinte al neamului omenesc. Avram bătrânul patriarh de -o credință așa de mare. Isaac, nevinovată figura lui Isus Hristos. Iacov, tatăl celor 12 triburi. Iosif, cel vândut de frații săi, după cum și Isus a fost vândut. Moise, marele proroc David, strămoșul lui Isus după trup, Melchisedec, de regele păcii, simbolul preoției legicilei noi. Iov, omul suferințelor, răbdate fără cârtire. Și toți drepții au însoțit pe împăratul slavei, împodobind triumful său și cerul care până acum fusese închis pentru păcatul lui Adam, acum s-a deschis. Ca să intre Isus al doilea Adam. Toți s-au unit și cerul izbucnea în strigăte de bucurie și cântări. Și așa, în aceste cântări nemai auzite de urechile omului, Isus se înălța mereu spre ceruri. Ucenicii și tot poporul îngenuiteați și cu ochii pironi spre cer. Spre mântuitorul care se ducea la Tatăl, priveau cu ochii toți în lacrimi și cu multă atenție la această priveliște minunată. Pe când se uitau ei încremeniți de cele ce vedeau, deodată norul a învăluit pe Isus și nici cântările nu se mai auzeau decât foarte puțin, fiind la mare înălțime. Dar ucenicii tot acolo priveau, acolo unde se dusese toată bucuria lor, toată dragostea lor și toată nădejdea lor. Pe când priveau ei și lacrimile se scurgeau pe fețele lor, deodată au văzut deasupra lor în văzduh doi îngeri îmbrăcați în haine albe și le-au zis, Bărbați galilieni, ce stați căutând spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va veni precum l-ați văzut pe el mergând. Adică va veni pe norii cerului, cu toți sfinții îngeri, ca judecător, la sfârșitul lumii ca să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Va veni adică cu același truc care a suferit, cu rânile deschise, căci de aceea spune Sfânta Scriptură că vor vedea pe cei ce l-au străpuns. Cei doi îngeri au fost Sfinții Arhangeli, Mihail și Gabriel, care au fost slujitorii legii și de acum parcă și ei și-au împlinit misiunea. El se înalță la cer ca om. Și nu ca Dumnezeu, pentru că prin dumnezeirea sa niciodată n-a părăsit cerul și este pretutindenea. Sfinții părinți explică că Domnul Hristos a stat cât o zi în fiecare cer, ca să ia cunoștință toate cetele îngerilor și să fie primit cu cinste și închinăciuni de fiecare, așa cum se cade împăratului slavei. De aceea, abia după zece zile, a ajuns Isus cu trupul la Tatăl și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Astfel a fost plecarea Domnului nostru Isus Hristos, de pe pământul acesta pe care l-a zidit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, și pe care l-a udat cu sângele Său cel scump. El s-a supus suferințelor, și ca un rob a pătimit toate, dar din rob a devenit împărat și Dumnezeu. El acum șade de la dreapta tatălui său pe un scaun înfricoșat pe care îl înconjoară cu tremurându se iar în mâna dreaptă ține sceptrul puterii, căci este împărat și domn al cerului și al pământului, după cum a spus. Datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Domnul Hristos a înălțat la cer ca să trimită ucenicilor săi pe Duhul Sfânt. De aceea, la zece zile după înălțare, în ziua cinzecimii, trimite făgăduința Tatălui Ceresc peste ucenicii săi pe Duhul Sfânt, mângâietorul, Duhul adevărului, și vistierul bunătăților. Dar Domnul Hristos a înălțat la cer ca să ne pregătească și nouă un loc. Însă ce trebuie să facem noi ca să merităm acest loc? Înainte de toate, nu trebuie să uităm niciodată prin ce condițiune a intrat într-o slavă învățătorul nostru. El a meritat această slavă prin viața sa cea atât de curată, generoasă și răbdătoare, liniștită, devotată, plină de umiliri și de suferințe. Dacă vrem să ocupăm locul pe care ne-l a pregătit Mântuitorul, trebuie să-l imităm în purtarea sa și să luăm parte la amărăciunea paharului său. Dacă vrem să ne suim cu el într-o slavă, trebuie mai întâi să-l însoțim pe Golgota, să ne pironim cu el pe cruce, să suferim nedreptățile, calomniile și hulele vrășmașilor noștri fără cârtire, să suferim bolile, lipsurile și orice prigonire ar veni peste noi din partea lumii și a diavolului. Să suferim până la sânge împotriva păcatului și a uneltirilor satanii. Să suferim crucea, piroanele și coroana de spin pe care le întâmpinăm la tot pasul în lumea aceasta, plină de răutate, fățărnicie, mândrie și minciună. Căci unii te împunge cu una, alții cu alta și așa nu scăpăm de calvarul suferințelor. Mândria nu ne înalță cu Iisus Hristos, care a fost cel mai umilit dintre toți oameni. Lăcomia de avere și toate ale lumii acesteia nu ne înalță cu Iisus, care a fost cel mai sărac. Desprânarea nu ne înalță cu Fiul Fecioarei, care a fost cel mai curat. Nici o patimă, nici o boală sufletească nu ne poate înălța ca să putem intra cu Isus în cer. Dacă vrem să se înalțe și sufletul nostru la Isus, trebuie neapărat să ne lepădăm de toate defectele noastre. Ca așa zice El, Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acrucea sa și să-mi urmeze mie. Viața noastră pe pământ este o viață de luptă. Noi nu trebuie să încetăm de a lupta și de a birui pe satan. Nu trebuie să încetăm de a renunța la desfătările lumești și la tot păcatul. Ci trebuie să răstignim trupul nostru, adică să pironim patimile și poftele păcătoase ca să nu mai sufle niciuna. Locul pe care ne-a pregătit Iisus Hristos este o împărăție cerească, sfântă și curată și mai presus de toate este veșnică, fără de sfârșit. De aceea trebuie să o cucerim. Este o coroană care vrea să ne dea aceasta nu va veni singură să se așeze pe capul sufletelor reci, trândave și nepăsătoare. Împărăția și coroana este răsplata serviciilor și a valoarei, care trebuie câștigată prin osteneală și statornicie. Să muncim, deci, și să ne rugăm, să ne spălăm prin pocăință cu lacrimile aduse din evlavie către Dumnezeu, și să avem dragoste către toți frații noștri. Suferințe sunt destule, fiecare și are crucea sa, dar fericiți sunt cei ce sufer pentru dreptate. Bucurați-vă și vă veseliți toți, căci ușa împărăției cereștine este deschisă prin Salvatorul nostru care s-a înălțat la ceruri, Iisus Hristos. Bucurați-vă voi, bolnavilor care vă aflați pe patul durerilor. Gândiți-vă la suferințele lui Isus și îndurați cu răbdare că și cerul vă este deschis. Bucurați-vă, orofsiților, năpăstuiților și îndurați cu răbdare că și fericire mare vă așteaptă în ceruri. Isus vă va despăgubi de toate suferințele voastre. Și noi toți să înălțăm inimile noastre către Ierusalimul cel Ceresc, unde Iisus Hristos astăzi s-a înălțat. Și acolo să avem toate speranțele noastre să ne dezlipim inimile de onorurile și desfătările lumești, căci acestea sunt numai noroi și fum. Și să ne bucurăm în această zi a înălțării din toată inima noastră, că și nouă ne este deschis cerul și raiul prin harul Domnului nostru Isus Hristos, ca să intre și sufletele noastre să se bucure acolo veșnic. Deodată cu înălțarea Domnului, noi creștinii mai sărbătorim și ziua eroilor. Este o faptă înțeleaptă ca să ne aducem aminte de toți cei ce s-au jerfit pentru dreapta credință, pentru țară și pentru neamul românesc. Noi pomenim eroii în această zi a înălțării Domnului pentru că avem credință sfântă și credem în nemurirea sufletului, așa cum au crezut toți adevărații creștini. Moșii și strămoșii noștri și chiar dacii și romanii, înainte de a se încreștina, credeau în nemurirea sufletului. Noi nu cinstim astăzi numai țărâna eroilor, ci opera lor care este țara și sufletul lor nemuritor care este la Dumnezeu. E viu și credem că sărbătoarea aceasta ce se face în toată țara, are răsune și în cer, unde sărbătoresc și eroi. Și ei se bucură de recunoștința noastră, dacă într-adevăr recunoaștem că prin jertfa lor ni s-au păstrat atâtea bunuri. Prin jertfa lor avem bisericile în picioare și ne-am păstrat credința până acum. Prin jertfa eroilor și a martirilor noștri ne-am păstrat numele de creștini și numele de români, căci așa ziceau ei, a fi un român adevărat, trebuie mai întâi să fii un creștin adevărat. Luminați de credința aceasta vie să mergem la mormintele eroilor și la crucile martirilor, să ne împărtășim din Duhul lor, să ne îmbărbătăm inimile prin puterea vitejiei lor și cu adâncă recunoștință să trimitem și noi cerului cântările și rugăciunile noastre. Căci mucenicii și eroii creștinătății au murit încredințați, că apărând credința și urmând lui Hristos, apără adevărul și dreptatea. Eroii neamului au murit credința că cine luptă pentru dreptate și libertate, luptă pentru Dumnezeu. Cine luptă și își apără familia, credința, cultura, limba, legea, neamul și patria, luptă pentru adevăr și dreptate. Astăzi, toți eroii, cunoscuți și necunoscuți, ai neamului nostru românesc de la începuturile lui și până astăzi, toți vin în fața noastră și ne întreabă dacă suntem noi vrednici sau nu de jerfele și suferințele lor. Apoi ne cheamă să le urmăm credința. Biserica mamă creștină ortodoxă se roagă pentru odihna eroilor. Le binecuvintează amintirea și le cântă veșnică pomenire și rugăciun către Dumnezeu ca sufletul lor nemuritor să se odihnească în veșnică fericire. Nemurirea sufletului e cea mai veche credință a neamului nostru românesc, credința care a avut-o și strămoșii noștri, dacii și romani. Dar și părinții noștri au ținut, cu cea mai mare cinste și sfințenie credința în nemurirea sufletului. Deci avem o frumoasă moștenire părintească, de la care nu ne putem abate cu niciun chip, nici vii, nici morți. Sfânta sărbătoare de astăzi a înălțării Domnului Hristos se mai poate numi și sărbătoarea sufletelor nemuritoare. Toți sfinții lui Dumnezeu, prorocii, martirii, apostolii au vorbit în lume despre existența sufletului. Ne-au făcut atenți de valoarea lui și ne-au pus în grijă mântuirea lui. Și totuși se găsesc destui îndoielnici care spun că au tăiat în bucăți tot corpul omenesc și n-au găsit nicăieri Sufletul. Au găsit oase, sânge, nervi, creier, inimă, dar nicio urmă de Suflet. Ca și când Sufletul s-ar afla în hoituri. Sau n-ar fi nicio deosebire între omul viu și omul mort. Nu este o nebunie să caute cineva Sufletul în cadavre moarte. Este o așa de slabă știința, încât încearcă să lămurească taina sufletului. Chiar un învățat creștin credincios a spus că tot ceea ce știm de când de lumea și până azi, e nimica toată față de ce e sufletul în sine și ce taine mari cuprinde în el. Știința creștină ne învață că sufletul există și că e o încercare zadarnică să caute cineva sufletul în materie și materia în suflet. Între suflet și materie este atâta deosebire ca și între omul viu și omul mort, ca și între viață și moarte. Atunci ce e sufletul? Ce e viața? Întrebarea aceasta pentru unii nu are nicio însemnătate. Dar pentru creștini are cea mai mare însemnătate. Înțelepciunea biblică ne spune că sufletul sau viața din noi este o taină ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E o floare care crește în grădina raiului, o scânteie din lumina lui Dumnezeu, o ființă nevăzută ca geamul, o putere nematerială ca vântul care suflă unde vrea și nu știe de unde vine și unde merge, o avere, este sufletul care prețuiește mai mult decât greutatea și valoarea lumii întregi. Toată bogăția lumii, aurul, argintul, toate nu cântărește cât un suflet omenesc. De aceea și Mântuitorul ne face atenți de valoarea lui zicându-ne ce va folosi omului, de va dobândi lumea toată și își va pierde sufletul. Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său, dacă sufletul se pierde? Lumea întreagă pentru noi nu mai are nicio valoare dacă sufletul se pierde prin păcat. Sufletul e un diamant mai scump decât toată lumea. Un diamant cu multe și minunate sclipiri. Sufletul este o putere, o taină. Toți oamenii ar vrea să privească acest diamant, această floare, să vadă această pasăre măiastră. Sufletul nu se poate vedea nici pipăi. El există în corp și afară de corp, în ca un cântec imprimat pe disc și în mintea noastră. Cine vede cântecul imprimat pe disc? Există, dar nevăzut și nemuritor. Este ascuns ca și o piatră de diamant sub învelișul unei frunze. Mai întâi trebuie să se rupă frunza ca să se vadă sclipirile diamantului. În velișul sufletului e trupul. Mai întâi trebuie să moară trupul, să se desfacă în velișul ca să se elibereze sufletul. Oricum, viața noastră este ascunsă prin el în Dumnezeu. Unii gânditori spun că noi trăim prin simțuri. Vedem, auzim, vorbim, gustăm, pipăim, mirosim, ne mișcăm prin simțuri. Toate acestea însă există numai câtă vreme este sufletul în trup. Ochii văd pentru că vede sufletul. Limba vorbește pentru că vorbește sufletul. Așadar, sufletul nu e chimie, nu e materie, ci e scânteie divină. Partea cea mai aleasă și mai frumoasă din noi e sufletul. Sufletul are de la Dumnezeu știința creierii și forța învierii trupurilor. Prin puterea Duhului Sfânt, sufletul își reconstruiește trupul în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Învățătura despre origina, valoarea, noblețea și forța sufletului, precum și despre grija pentru mântuirea Lui, e arătată la tot pasul în Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Într-un loc spune că sufletul, e mai important decât trupul, e mai mult decât haina sau hrana și e mai depres decât toată lumea. Despre însemnătatea lui ne vorbește pilda cu oaia cea rătăcită, pilda cu drahma cea pierdută, pilda fiului risipitor, pilda bogatului nebun și cea bogatului nemilostiv. Pocăința păcătoșilor e prilej de sărbătoare în cer. Așa de mare este răsunetul întoarcerii unui suflet, unui om la Dumnezeu. Se bucură tot cerul de întoarcerea lui și se întristează tot cerul de pierderea unui suflet. De ce așa răsunet mare? Pentru ce a trebuit să-și verse sângele chiar Fiului Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră? Pentru că sufletul nu este un lucru ieftin sau un obiect de glumă, ci este un dar ceresc, un bun dumnezeiesc care atârnă în mai mult decât valoarea și greutatea lumii materiale. Viața sufletului în această lume este o misiune, să luăm aminte, o misiune. Nu este nici prilej de petrecere, nici de plăcere, nici de îmbogățire, nici de lenevire, nici de mâncare sau băutură, ci este misiune ce depășește marginile timpului. Alergătorii cu ștafeta sau cu făclia aprinsă au menirea să ducă cu toată sforțarea obiectul primit până la un punct precis. De aici urmează alt alergător și altul până ce ștafeta ajunge la destinație. Misiunea a depășit pe om. Omul a stat în slujba ei și prin contribuția lui ea s-a împlinit. Așa e viața sufletului, misiune ce depășește curgerea traiului pământesc. Nu ne putem sustrage de a ne umplini fără să facem în viață și cât un act de răzvrătire. Ca și fiul risipitor care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, n-a primit misiunea vieții adevărate și astfel a ajuns nefericit, singur în zdrențe și cu buve, nemâncat și flămând și setat. De aceea mântuitorul numește nebun, adică anormal pe bogatul de plăceri trecătoare, pe omul care îngrijește numai de trup, de petreceri și de avuții, și uită de datoriile cele are față de suflet, de mântuirea lui și fericirea lui veșnică. Cei mai mulți se alarmează, strigă, aleargă, caută când pierde cât un animal, o vită, și chiar câte un câine. Dar pentru pierderea sufletului stau nepăsători, glumesc și râd. vailor, ce nepăsare, ce nesimțire! Biserica prin toate slujbele, harurile și învățăturile sfinte are în vedere acest mare scop, mântuirea Sufletului și moștenirea împărății lui Dumnezeu. Nu e lucru de puțină însemnătate să câștigi sau să pierzi Sufletul și împărăția lui Dumnezeu. Trăirea după poftele păcătoase ale trupului este trăire anormală, pierdere. Trăirea după dorințele curate ale sufletului este câștig, care face viața fericită și pe pământ și în cer. O atenție specială ne atrage Mântuitorul când spune că cine vrea să-și mântuiască sufletul îl va pierde. Și care îl va pierde pentru el și Evanghelie, îl va mântui. Adică cine se închide în egoism pentru a-și ferici viața personală, își pierde și o sândește sufletul. Iar cine își gerfește sufletul pentru Hristos și Evanghelie ca un misionar, acela sigură asigură mântuirea. Sfânta Biserică prin lucrarea ei de mamă, dă mereu strigăte de alarmă și ne cheamă la pocăință. Combate mereu egoismul și susține totdeauna interesul față de lucru cel mai depreț și nemuritor, care e sufletul. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă să trăim pe pământ ca niște străini și călători. Ca așa suntem. Să nu uităm că soarta sufletului pe pământ este soarta porumbelului sau a corbului care au fost loboziți din corabia lui Noe. Corbul negru nu s-a mai întors în corabie. A rămas rătăcitor prin lumea hoiturilor din care s-a hrănit. Porumbelul însă s-a întors curat și nevinovat cu ramura de măslin în cioc în corabia stăpânului său. Soarta corbului sau a porumbelului o creiem noi sufletului nostru liber și nemuritor după cum îngrijim de mântuirea lui, după cum așteptăm sau refuzăm misiunea. Șoaptele chemării, sau ale destinației sufletului, destinației lui cerești, să avem milă de sufletul nostru, să îngrijim de haina împărătească a Sufletului nostru, ca să nu ne apucem moartea cu haina pătată sau ruptă, și astfel nu vom avea parte să intrăm la nunta Fiului de împărat. În biserica lui cea cerească, întoarce-te suflete la o ta la Dumnezeu, în cetatea păcii, în raiul fericirii veșnice, după care alergăm, luptăm și suspinăm. Isuse, împăratul și Dumnezeul nostru, fă ca slăvita ta în înălțare, să producă în fiecare din noi roade de sfințenie, o credință mai mare, o iubire mai aprinsă, o îngrijire mai deosebită pentru sufletul nostru. Fă să cunoaștem și să înțelegem cât de mare este valoarea sufletului nostru, să nu-l mai putem vinde pe orice lucru de nimic. Aprinde noi, Doamne, o dorință mai mare pentru cer și un dispreț pentru lucrurile acestea pământești trecătoare. Ajută-ne, Dumnezeule, cu harul Tău, ca să Te putem slăvi și mărturisi prin viață curată și prin fapte bune până la sfârșitul misiunii noastre pământești. Amin.